Maisha, yaketi. Ujambo na karibu. Mimi naitwa Eric Omundi na Mwenzangu ni Estan Njoki, kwenye Pamoja FM Studio hapa Kibera 99.9 FM. Hivi leo tungependa kueleza kuhusu mtaa wa Madhare. Madhare ni mtaa wa mabanda ulio mjini Nairobi hapa Kenya. Wa pili kufuatia Kibera kwenye bara la Afrika. Madhare ina takriban wakaaji 1500 wengi wao wazaliwa na wengine kutoka mashambani wanaokuja mjini Nairobi kutafuta ujira. Madhare imekuwepo takriban miaka 40 hii. Hebu tusikie kutoka kwa wakazi wa Madhare. Kwa majina ninaitwa Teresia wa njao na mimi ni mkaaji wa Madhare number 3. Na nimeka hapa kwa muda wa miaka kama arobaini Na wakati ile tulikuja hapa yenyewe kulikuwa kama nyumbani resabu vile unatembeanga resabu. Unaona nyumba moja iko hapa, ingine iko mbali. Tulikuwa na ile cho ya Watu wawili watatu wakitengeneza nyumba wanazingira njia zilikuwa ko, kulikuwa na stima zile za kikingi lakini akukuwa na, aku na cho choo zile za sitikazo zile za mawe ziko sasa Akukuwa na wingi wa watu vile wako sasa sasa Hivi sasa mini naona utafauti kwa sababu nikihesabu wakati wa zamani na wakati wa sasa hata shule ukipeleka watoto mara kijijini kunaletwa maziwa ya bure wakubwa wanakuja kutembelea kuona vile kuko wakati huu si kama wakati wa zamani naitwa Mili Center Jiambo Owili nimekaa madhare wania kazi ni business azina maji jamaaji nacho niko 27 years old nilikuja madhare mara ya kwanza mwezi wa sita last year nilisema tangu nikuje madhare watu ni wengi sana ni space kidogo lakini watu ni wengi madhare ndio nasema uchumi uko kila kitu ni pesa ukienda cho ni pesa kila kitu ni do kuoga ni do Sioni mabadiliko hapa madhari Mambo yanaendelea kuwa mabaya. Sasa zile spaces zilikuwa wanaongeza kufiksi manyumba, zinaendelea kuongezeka. Space inakuwa kidogo. Ni kama inakuwa overcrowded somehow. Jina lagu ni Moses Mogi Modo. Nikuja hapa madhari 1974 kwa ka, kwa ka. watu wengi. Kulikuwa tu kuchapushafu, kuna show, kuna nini wote hiyo Ikulikuwa kubaya kubaya lakini kwa haya tulivumilia mpaka tukafika wakati huu na wakati huu uko iko safi mwashoo iko tunaona kama tuko seti kabisa sasa kwa hivyo sasa ndio hiyo na Yesu kwa majina mimi naitwa Sabrina kasuku madhari nimekaa miaka 30 niliingia hapa 1981 na niliona maisha hii ilikuwa poa sana kwangu juu nilikuwa nimetoka tu nyumbani sielewi maisha ya madhare nilikuwa naogopa hata jina ya madhare nilikuwa nausa uhuswa tu njuku karanga kidogo madhare niliingia kama nyumba zilikuwa za matope zingine zilikuwa ya makaratazi wengi wa watu walikuwa maskini mno Wakuwa hata na chochote hata kulipa nyumba ilikuwa shida wengine walikuwa nalala chini ya vibanda Pali inahusu mboga sikuma, nikapata nyumba ya 100 na ikuwa raisii kwangu kulipa hata hiyo nyumba ya 100 kwa wengi hta huu ni nyumbani pata kuwasikiza wakazi wakitueleza shida zinazo wakumba si na watoto area yenyewe si safi juu watu wamejaza unajua watoto wanaweza ugonjwa kwa haraka at least kama kuna outbreak ya ugonjwa watoto wanaweza ipata haraka juu area ni chafu vitu kama toilet atakuna pengine hata ni kudorea mtu anaweza hara amwage tu hapo mtoto aende hapo akule kitu chafu from that place apate hiyo ugonjwa very fast sana sana ile kitu ni lazima takatu improve hapo madare ni usafi tu kwanza alafu cho, zikiwa tu zenye at least hapo anaweza aenda bengine free jusa hiyo unajua bidi mtu atoe pesa ndia kwa kio kama yeye ana hiyo pesa anaweza kutumia paper bag aitupe tu hapo na hiyo sipo kwa health ya watu mabadiliko ni sisi tunawezaleta hiyo mabadiliko hapa madhari tukiwa kad Ama pengine tupate wale wanatuelemisha ili tuweze kwa wasafi maisha ya kuenda kuiba tundi hiyo ndiyo kitu imekuwa ni kama ni biashara juu kila mtu anatoka kutafuta ili kitu atakula na njia ya kunyanganyana kama kwa mfano tumbo yangu inaharifika Wajua anaanza kula chakula kingine ambaye tumbo yako. anaanza kula na kama 2 au 3 na ni shilingi ngavi? 5. Hebu kila siku hiyo shilingi tano itakwaje. Mtu anamtengenea manyumba, anachenga nyumba lakini show hakuna. Hiyo ni kubwa sana. Na nyumba nalipa shilingi alafu moja hiyo? Hiyo hiyo hiyo ni siwe inji feta hapa huko. kujikimu kimaisha wakazi wa mtahu wanajendeleza na miradi na kazi mbalimbali. Mbali. Hebu tumsikize msanii Batata kutoka Madhare na wimbo wake Madhare geto. Pia hali ngumu ya maisha katika mtahu imechangia vijana wengi kujihusisha na maovu kwa mfano uhalifu na pia ukahaba. Hisia za wakazi wa Madhare ni kwamba kuna mambo mengi ambayo lazima yazingatiwe ama yabadilishwe ili kumarisha maisha ya wakazi. Lakini nani anafaa kuleta mabadiliko yanayohitajika? Hayo ndiyo tumewandaalia kwa leo kipindi hiki kimeletwa kwako na vijana wa madhari radio wakishirikiana na LCU gans zimekuwa nyingi hata kuliko wakaaji unajilisha na hiyo changaa utaweza shika hata unashindwa sasa mwelekeo ni wapi namba zenyewe kiangalia condition zake very very poor hakuna mali ya kunyorosea mungu waweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe anwani yetu ni madareradio@gmail.com madareradio@gmail.com au tupigie simu kwa nambari 0721826583 07 21826583 Hadi wakati mwingine Kwaheritu Majengo Ongo arro Kibera Kayaba Kotsobo tunahangaika kwa shida yutu kwa giza yeah.